Під Деревом Зеленим або Мелстокський хор Томас ГАРДІ. Частина 4 Осінь Розділ 2 Збирання меду і подальші події Суботній вечір застав діка Деві, коли він пішки простував до Ялберійського лісу, як було домовлено з Фенсій Долина мала форму впадини, а тому із заходом сонця все навколо швидко накрила суцільна тінь Сутінки спустилися на землю задовго до того, як дік дійшов до місця призначення. І решту його шляху через ліс можна було простежити лише за тим, як де-неде спурхували потривожені птахи, що влаштовували собі нічліг при дорозі. Коли він проминав галявини, його щоки обдували то потоки сухого гарячого повітря, що схмувалися на пагорбах за день, то нічна прохолода з долин. Ось він підійшов до будинку лісника і зупинився перед хвірткою. Після непроглядної темряви лісу, з якого він що не вийшов, галявина і сад перед будинком видавалися йому блідими плямами світла. Він простояв там не більше як хвилину, коли з дверей навпроти вийшла незвична процесія. Попереду йшов мисливець єнох з Лопатою через плече і ліхтарем у руці. Потім Місіс Дей. при світлі ліхтаря було видно, що в руках вона несла дивні предмети довжиною в один фут, які мали форму латинських хрестів виготовлений із планок і обгорткового паперу, змоченого самородною сіркою. Бджолярі називають їх сірниками. За ними накинувши на голову шаль міздей і залишаючись у тіні, позаду всіх йшов містер Фредерік Шайнер. Дік заціпенів, побачивши тут Шайнера, і геть зовсім розгубився, а тому сховався за деревом, щоб зібратися з думками і вирішити, як йому діяти далі. «Я тут, Януху!» – почулося стемряви. Процесія пройшла трохи далі, і згодом Ліхтар освітив фігуру Джефрі, який чекав на них біля ряду вуликів, розставлених вздовж стежини. Забравши в Єнуха лопату, він заходився копати дві ями. Усі решта оточили його колом, окрім місіс Дей, яка, залишивши сірники між гілками яблуні, повернулася до будинку. Ліхтар стояв у центрі кола, освітлюючи всіх присутніх і їхні тіні розходилися по всьому саду, наче спиці на колесі. Було добре помітно, що Фенсі почувається ніякого у присутності Шайнера, а тому всі приготування до знищення виконувалися у повній тиші. Мовчки закріпили сірники, запалили смолоскип, помістили вулика над ямами і притоптали землю довкола. Нарешті Джефрі випростався і потягнувся, щоб розім'яти спину після копання. «Своя рідна була сімейка», – задумливо сказав містер Шайнер, маючи на увазі бджолиний рій. Джефрі кивнув. «Подумати тільки, ці ями стануть могилами для цілих тисяч», – сказала Фенсі. «Як на мене, це жорстоко». Батько похитав головою. «Зовсім ні», – сказав він, пустукуючи по воликах, щоб повитрушувати зі стільників мертвих бджіл. «Якщо їх обкурити таким чином, вони умруть тільки раз». Якщо ж по-новому, як то тепер модно, то з часом вони оклигають і помруть з голоду. Жорстоко змушувати їх переживати смерть двічі. «А от мені здається, Фенсі має рацію», – сказав містер Шайнер, злегка усміхнувшись. «Ще не придумали такого способу збирати мед, щоб не довелося ані вбивати бджіл, ані голодом їх морити», – впевнено стояв на своєму лісник. «Я б воліла, щоб у них взагалі не забирали мед». Сказала Фенсі Але ж мед – це гроші Задумливо зауважив Єнох А без грошей людина нікуди Світло від ліхтеря потривожило бджіл Яким вдалося врятуватися з роїв Знищених кількома днями раніше І яких вічай змушував добувати собі їжу Мародерством по чужих вуликах Кілька почали кружляти навколо голови та шиї Джефрі А потім кинулися на нього з роздратованим дзощанням Єнух, впустивши ліхтар, відбіг подалі і запхав голову в кущ смородини. Фенсі помчала стажиною до гори, а містер Шайнер теж дав драла і, спотикаючись на ходу, зник у капусті. Джефрі не зрушив із місця і стояв нерухомо, наче скеля. Першою повернулася Фенсі. За нею, піднявши ліхтар, підійшов Єнух. Містера Шайнера досі не було видно. «Покусали?» – спитав єнох у Джефрі. «Та не дуже». «Трохи тут, трохи там», – сказав лісник повагом, витрушуючи бджолу з рукава сорочки. «Ще одну витягнув із волосся і ще кілька з-за коміра». Дивлячись на те, як Джефрі витягає бджіл, присутні раділи, що їх небезпека оминула. Так само з полегшенням зітхають і країни Європи, коли якась із сусідніх держав опиняється у стані внутрішнього конфлікту. «Це вже всі, тату?» – спитала Фенсі, нарахувавши вже п'ять бджіл. «Майже». Здається, одна чи дві застрягли у плечі і боці. Ой, ще одна, що не заворушилася біля хребта. Отже, живучі негідниці, як вони тільки туди добралися? Щоправда, бідолахи більше не вжалять, схоже, вже слабшають. Тож, можуть там і залишитися. Ви трошу, коли піду спати. Оскільки його розпорядження стосувалися лише його самого, то ніхто й не заперечував. Потім вони почули, як хтось пробирається до них, спотикаючись об капусту, і стемняве долину в голос містера Шайнера. «Небезпека вже минула!» Не отримавши відповіді на своє запитання, він вочевидь вирішив ризикнути і потроху наблизився до ріхтаря. Вулике вже зняли з ям, одного взяв Єнух, іншого – Джефрі. «Забери ліхтар, Фенсі, а лопату можеш залишити. Джефрі з Єнухом пішли в дім і Шайнер та Фенсі залишилися в саду одні. «Дозвольте мені!» – сказав Шайнер, нахилившись і схопившись за ліхтар одночасно з Фенсі. «Не треба, я сама!» – відрізала Фенсі, добросовісно придушуючи будь-яке бажання пофліртувати. Після свого слізного зізнання Дікові про те, як вони з Шайнером ловили снігурів, Фенсі багато думала – і вирішила, що з її боку буде підло, якщо вона, заручена жінка, кокетуватиме з іншим чоловіком чи триматиметься з ним за руки. Побачивши, що Шайнер не відпускає ліхтар, вона облишила його, а він, подумавши, що вона не хоче віддавати, теж пустив. Ліхтар упав і згас. Фенсі пішла до будинку. «А де ж стежка?» – спитав містер Шайнер. «Тут», – відповіла Фенсі. Через кілька хвилин ваші очі звикнуть до темряви А поки не могли б ви дати мені руку? Фенсі дозволила йому взятися за самі кінчики своїх пальців І вони ступили на стежину Ви не на то хоча приймаєте залицяння Залежно від кого? Наприклад, від когось, схожого на мене Мертва тиша То що скажете, міс? Залежить, як залицяються «Не пристрасно, але й нелегковажно, не надто напосідливо, але й не навмання, не за швидко, але й не заповільно». «Як же тоді?» – спитала Фенсі. «Спокійно і виважено», – відповів він. «Як ви сприймете таке залицяння?» «Без особливого захвату, але й не байдуже, не червонітому, але й не зблідну, Поводитимусь не надто стримано, але й не розв'язно». «Як же тоді?» «А ніяк!» У коморі Джефрі Дея, що розташовувалася позаду будинку, повсюди висіли пучки шандри, м'яти і шавлії. Коричневі паперові мішечки ще щебрецем і лавандою, а також довгі зв'язки свіжовибраної цибулі. На полицях лежали великі червоні і жовті яблука та молода картопля, відібрана на насіння. Інша картопля була складена купами внизу. У кутку на полиці стояли кілька порожніх воликів, а під ними бочки зі свіжим сидром від першого урожаю, який булькотів та розбризкувався через ще незаокупорені отвори. Фенсі стояла навколішки біля двох перехилених воликів. Для зручності сперши один собі на коліна. Закотивши рукави вище ліктів, вона запихала свою маленьку рожеву ручку бочком між білими стільниками дуже вправно і обережно, щоб часом не пошкодити чарунки. Потім, трохи розхитавши, відламувала шматок стільника, витягала його і клала у велику блакитну тарілку, що стояла поруч на лаві. Джефрі їй підсвічував. О, «Отже, маленькі душогуби!» – вигукнув лісник, різко смикнувши спиною. «Мабуть, я таки піду повеймаю цих нещасних заблуд, а то вони мені життя не дадуть. Дві так нещадно вжалили, і де не стільки сил взялося?» «Ідіть, друже, я потримаю свічку», – запропонував містер Шайнер, неквапливо забравши у Джефрі підсвічник. Лісник вийшов своїми звичними широкими кроками. Не стих він обійти навколо будинку і підійти до вхідних дверей, як до прибудови наблизилися інші кроки». Чиїсь кінці пальців просунулися в дірку, через яку піднімався дерев'яний засув, і до комори увійшов Дік Деві, який увесь час снував у лісі туди-сюди, марно чекаючи, що Шайнер забереться геть. Фенсі підвела голову і зніяковіло привіталася. Шайнер міцніше стиснув свічник, і на випадок, якщо його мовчання не досить чітко давало Дікові зрозуміти, що він абсолютно спокійний і почувається тут як удома, переможно заспівав. У короля Артура було три сини «Батько тут?» – спитав дік «Мабуть, у будинку», – сказала Фенсі, ласкаво подивившись на нього, нього. Дік окинув оком сцену, що розігрувалася перед ним І, схоже, вирішив не поспішати Шайнер співав собі далі «Мельник, втопившись у своєму ставку, напрядиві своєму повісився ткач, а третій втік з кравчиком» Рулон сукна прихопивши. Рима у вас скутельгає, причому на обидві ноги, — зневажливо хмикнув Дік. Якщо хочете скаржитись на риму, то це не до мене, — відрізав містер Шейнер. Скажіть це тому, хто її придумав. Фенсі тим часом опанувала себе. Скуштуйте-но, містер Деві, — сказала дівчина, простягаючи йому невеличкий круглий шматочок медового стільника. Останній з ряду. Вона все ще стояла на колінах і закинула голову назад, щоб заглянути йому в очі. А потім і я скуштую. «Тоді вже і я, якщо дозволите», – додав містер Шайнер. При цьому фермер тримався зверхньо. Наче його поважне становище не дозволяло йому опускатися до рівня пустих жартів. Прийнявши від фенсі стільник, він повертів його в руках, аж поки чарунки не почали ламатися і мед тонкою цівкою не потік йому між пальцями. Раптом Фенсі тихо зойкнула, і обидва чоловіки повернули голови в її бік. «Що сталося, Мила?» – спитав дік. «Та нічого. Ой, просто бджола вкусила з внутрішнього боку губи. Мабуть, ховалася в одній із чарунок». «Треба не дати губі розпухнути», – зауважив Шайнер, виступивши вперед і просівши біля неї. «Дайте подивлюся». «Ні-ні-ні! Дайте я подивлюся», – сказав дік, просівши з іншого боку від дівчини. Трохи повагавшись, Фенсі пальцями відтягнула нижню губу, щоб показати місце укусу. «Сподіваюся, воно швидко пройде. Якби хоч де інде вкусила, то дрібниці, але на губі таке видне місце», – додала вона зі сльозами на очах, злегка скривившись від болю. Шайнер тримав свічку високо над головою і так близько наблизив своє обличчя до Фенсі, ніби губу демонстрували виключно йому. Дік зі свого боку присунувся ще ближче. Наче Шайнера тут і не було «Напухає!» – сказав дік їй у праве вуху «Не напухає!» – сказав Шайнер ліве. «Якщо бджола вкусить у губу, це дуже небезпечно!» – схлипнула Фенсі «Я знаю, що у язик небезпечно!» «О ні, зовсім не небезпечно!» – заспокоїв її дік «Ще як небезпечно!» – одночасно з ним відповів Шайнер «Що ж, доведеться потерпіти», – сказала Фенсі, знову повернувшись до воликів. «Треба змастити нашатирним спиртом і олією, міздей», – турботливо сказав Шайнер. «При укусах змащують оливковою олією і нашатирним спиртом, міздей», – ще турботливіше сказав дік. «Здається, у нас щось таке є. Ви не могли б піти в дім і принести?» – попросила дівчина. Чи то навмисно, чи то випадково, але Фенсі так недбало кинула цю фразу, що те, кого саме вона мала на увазі, кожен з кавалерів міг потрактувати на свою користь. А тому і Дік, і Шайнер зіскочили на ноги, наче близнюки-акробати, і пліч плеч вийшли у двері. Разом вхопилися за засов, підняли його і крок у крок пройшлися аж до будинку. Більше того, увійшовши до кімнати, вони так само попрямували аж до крісла Місіс Дей. Водночас двері на дубовій петлі грюкнули з такою силою, що ряди олов'яного посуду в шафі зазвеніли, наче дзвони. «Місіс Дей, бджола вкусила Фенсі в губу, і вона попросила дати їй на шатирного спирту», – сказав містер Шайнер, нахилившись до самого обличчя місіс Дей. «Місіс Дей, Фенсі попросила мене принести її на шатирного спирту, бо її Джола в губу вкусила», – сказав дік, нахилившись ще ближче до обличчя місіс Дей. «Боже, милостивий, це зовсім не означає, що треба так на мене напосідати!» – вигукнула жінка, відступаючи назад. Вона порилася у буфеті, витягнула пляшечку і почала старо витирати пил з ковпачка, обідка та скла. Дік і Шайнер чекали, стоячи один біля одного з простягнутими руками. «Хто головний?» – спитала місіс Дей. «Тільки не треба знову на мене наскакувати. То хто з вас головний?» Обоє мовчали, і пляшечка була передана Шайнеру. Шайнер, як людина вихована, нічим не виказав свого тріумфу. І вже було розвернувся, щоб віднести пляшку Фенсі. Аж тут сходами спустився Джефрі, вочевидь, вже витрусивши всіх бджіл із одягу. «О, це ви, містер Деві?» Дік підтвердив, що це таки він, і молодий чоловік зважився на ризикований хід. Забувши, що такі ходи, тим і ризиковані, що у разі невдачі наслідки можуть бути катастрофічними. «Я прийшов з вами про дещо поговорити, містер Дей». Він наголошував на кожному слові, знаючи, що вони досягнуть вух містера Шайнера, який якраз зникав за дверима. «А я от ходив нагору і мало шкіри з себе не здер, поки витрушував усіх бджіл», – сказав Джефрі, поволі пройшовши до відчинених дверей і зупинившись на порозі. Малі неї гідниці позалазили мені під сорочку і ніяк не хотіли вгамуватися. Дік попрямував за ним до дверей. Я хочу з вами поговорити, повторив він, поглядаючи на блідий серпанок, що підкрадався з похмурої долини. Можливо, ви здогадуєтеся, про що саме? Лісник запхав руки в кишені, поводив туди-сюди очима, звівся навшпиньки, подивився перпендикулярно вниз, наче його погляд був виском. А потім горизонтально, аж поки всі зморшки на обличчі не зібралися навколо очей. Може, й не здогадуюся, відповів. Дід мовчав, спокійночі ніщо не порушувало, лише раз тишу проризав крик пташеняти, що потрапило до кіхтів сови десь у прилеглому лісі. Я забув капелюх у кімнаті, сказав Джеффрі. Зачекайте, зараз бігаю за ним. Я буду в саду. Відповів Дік, Він обійшов навколо і пройшов у сад через бічну хвіртку, а Джефрі піднявся нагору. У Мелстоці та його околицях панувала традиція, згідно з якою в будинку обговорювалися лише справи буденні, а для серйозних розмов ішли в сад. Цей звичай тягнувся ще з тих часів, коли вся сім'я мусила жити в одній кімнаті і пояснювався бажанням усамітнитися і опинитися подалі від інших членів родини. Однак тепер ним часто послуговувалися навіть ті, хто жив далеко не в тісноті У сутінках саду з'явилася фігура лісника, і дік пішов йому назустріч Джефрі зупинився і обіперся на огорожу свинарника, що розташовувався ліворуч від стежки Дік зробив те саме, і обоє стали спостерігати за білуватою тушею, яка рохкаючи порпалася серед соломи «Я прийшов просити руки вашої дочки», – сказав дік «Краще б не просили!» «Чому ж це, містер Дей?» «Бо тоді я змушений буду вам сказати, що ви не отримаєте того, чого просите!» «У вас є до мене ще якісь справи?» «Ні, більше ніяких!» «Чесно кажучи, не знаю, на що ви сподівалися!» «Ви знали, ким була її матір?» «Ні!» «Говернанткою в одній поміщицькій родині!» «І мала дурість вийти за лісника!» який служив у тому ж маєтку. Бо тоді я був усього лише простим лісником. Це тепер вже я розпорядник, і роботи у мене по зав'язку. Чого варта тільки вирубка дерев? А ще ж треба і ліс продавати, і граві, і пісок, і ще багато чого. Однак, невже ви думаєте, що свої гарні манери, вишукану мову, музичні здібності і начитаність Фенсі здобула у такій дірі, як наша? Ні. А знаєте де? Ні. Коли після смерті дружини мене носило по всіх усюдах, Фенсі жила з тіткою, яка тримала пансіон. Так було, доки та не вийшла за лоєра Гріна. Хитрий був чортяка. І школу розпустили. А чи знали ви, що після того вона навчалася в училищі і на той час була першою у списку королівських стипендіантів? Чув про це. А чи чули ви, що коли вона складала іспити на звання державної вчительки, то отримала найвищу оцінку? Так. Ну а чи знаєте ви, чому я при моїх статках і далі гну спину на цій роботі, і чому змушую її працювати шкільною вчителькою, коли вона могла б жити тут і ні в чому собі не відмовляти? Ні. А для того, щоб коли якийсь джентльмен побачить, що за освітою вихованням вона йому рівня, і захоче з нею одружитись, а вона захоче за нього вийти, то щоб не дивився на неї з висока. Тепер, знаючи все, досі думаєте, що гідні її? Ні. Що ж, тоді на добраніч, містере Деві. На добраніч, містере Дей. Після того, як відповідь злетіла з язика чесного Діка, юнак розвернувся і пішов геть, дивуючись, чим він узагалі думав, коли просив руки жінки якої, як було видно з самого початку, був зовсім недостойний.